اعوذ بالله من الشيطان اللجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 و على آل سيدنا محمد و وسلم عليه وعلى ال سيدنا محمد مبارك على وسلم عليه زمان تیره جمعه تاس خدمت کې په دې مبارک نو قران په چې ایا کناحو ود او ایا خبره کلیه تاس خدمت کې ما دارس کړو جرا انسان د بد اخلاقی د پا چو انسان د بد اخلاقی دی الله جل جلاله او داغه د دا کلي وخائسته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلار نه خطا کیږي دی سلور اسبا یو د انسان خوښهت د نفسانیې خوښه نفسی چې نفس درته وایې ته چې زړه درته وایې اره کې اره سېر تا د قرآن او د سنت ستا خوښ برابر وي او کوم مخالف اږي په دې په چې الله ستا معبود شي او دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د رسالت او د پیغمبري برابر دا زندگی تیر شي د دیپو زید باندې خپل خو عائشہ معبود کو غزې د هغه باندې کو غزې د مسرای بد اخلاق شي دوم لينسانی او دښمن ده شیطان وای امراشه شیطان د شیطان پلا ربان اطلب ارخ شالو د رم د گمراهي انسان د پار سبب هغه ماحول ده کيوخه ماحول دیندار ماحول الله جل جلاله اوړي چا لوري کې دې وروي نيامه ني وروي نيامه دغه ماحول د انسان په اخلاق باندې اثر کوي خو کمه ماحول نو الله جل جلاله هغه انسان ده دائد بلا روانوك ده دائد لا رو تکو لاوشي او كبت ماحولو بيكار ماحولو ناكار ماحولو ده غير همخ بالأسرو ندريم چه انسان بد اخلاقه کی اغيره پاره ماحولو او سلرم ده بیدينی ده فس بو ده فجور ده پاره انسان بد اخلاق کی گی دی اللہ دلالی نا اوڈی دا آغیر پارا سوبر آغا ملگرین ہے رفیق ستا دا زندگی ملگرین که اللہ جلن جلاله تا تا یو دندارا و متقیب فرحزگارا رفیق و ملگرین ادر کی و خام خات اثر اخلی ستا زندگی کی انقلاب رازی دکا اگر سر تاناستا بلانی خود بخود هغه پښاله کی نا اسباب نبی دی نیو د فصقه او حضور د پاره مظاهر یې یو سوال کوي یا تیر از راضي چې پدی وخت کی او پدی زمانی کی متقی جوڑی ادل دندار اونی کوکار جوڑی ادل مشکیل ده سخت ده ماحول خراب ده آر طرف ده گناه ده بازار لزی گناه دفتر لزی گناه پا یو مجمع کی ملاوی کی گناہ دا بلکی دا گناہونو یو سیلام دا دا حلال و تمیز نشتا دا حرام و تمیز نشتا سنگ چی دا چاسون وس کی گی او طاقت کی گی پیسا جا مکولی دی اگر پا حلالی طریقے اوقف و حرامی ترکی مانگی نوچه هر طرف تا معصیت دا. هر طرف تا گناہ دا او هر طرف تا اللہ او دا غیر دا کلی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تعریمات ما کی گی اللہ او دا غیر پیغمبر ہم دقا مسلمان ہم دقا مومین پا ہر مقام کی پا ہر مکان او پا زمان کی الله دې الله خلې پیغمبر خفه کوي لګي تا نو پدا شي یو بدترین ماحول کې بیکاره او ناکاره ماحول کې نو یو معنا پرمتاقي جوړېدل لاونه شي اسواد رازې کنه اکثر چې چا لوي چیرې شریعت پابند یو کې لغوني رسولت پابند یو کې بازار پیغمبر اسلام د تعالیمات نمونه ښکارا کوي کا. د نوایي چې په دې ماحول کې ډېر مشکل موندلای موږم دا وایي چې خراب ډېر خراب خو لیکي د دې حل شتي او ډېر بهترین حل دا هغه حل معنی ته جوړ کړي بل عالم جوړ کړي دا آغی بیترین حل دا دی مشکل حل دا دی مشکل دا پانساو کیدل لگر آواتل حل اگر اللہ او دا آغی دا پیغمبر تعلمات ملتقی عزرت ڈاکٹر عبدالحی عریفی صاحب رحمه اللہ دا زمان لعضتانوی رحمه اجل لوی خلیفه وڑیر لوی شخصیت تیر شوید لقد أخبرتنا لقد أخبرتنا جددين وصلحة تصور دا آخرات فكر دا آخرات سنجل دا قيامة قرص طول انسانات اولين أو آخرين انبئاء دا حقي امتنا دا بطول الله جل جلالهو بهزور ویلا حاضر به او الله جل جلاله با ل یو گوناگر دا سوال کي او دا خبره يقيني نه چې الله جل جلاله په قیامت کې موږ سره د زری زری حساب کوي د علم پختنه بران نه کوي مال پختنه بران نه کوي د ديخ کولی خایسته نو جوانب پختنه بران نه کوي تا نا دانه جوانیت تا عقاتونه سونا پا دیم کیولا بیول سونا زمان پا اتعاد او بندگی که دیولا بیول سونا زمان ورمان خوری پا اغمت و مخالفت او سوال او جواب او دا حساب پا قیامت تکی او زمون زمانگا دا ایمان یقین مو دا صد کامت رز دا دا حشر میدان دا او نونگا تاسو بی کسو بی بسا دا رب العالمین جل جل وحظه کی ویلاړ نو الله جل جل وہ دی انسان سوال کئ دا پلانے گناہ دی ویو کړو تا خبر نه وې چې دا گناہ ده تا کو لمو په منبر باندې نوې تا سلمان نه پړې مکلف نه چې دا قرآن او سنت علم حاصل کړې وې دا گنا دی ویل کېډو پلانے گنا دی حرام دی ویل خړلې د روح دی ولی ویلی ریښو ته ولی مسلمان په عزت او د غریب په ناموس ته زیاته وی لیکري دا قطنبا اللهونه کوي نومونه په غریب ورکي مثال والله هو شي اي الله ما هو خراب ما هو خراب د ګناہوں اوستا ستو ستد اوف کولی پیغمبر ده مخالفت سلا بو روان نوجوانان خراب بوداگان خراب زنانه خراب بازار تلار سی ده زنانه بازار کیوس سلا زنانه او خاز خورا کور زینت ده هر کور خایست ده هر بازار خایست نده نده بلبه ده ده ده زنانه او داخد چ اختلاط پدائمه اور ډیر خراب یو الله نو یې کتنا ما لپاره دا مشکل چې ما ستابندګی کړې وای او ستاره خپل پیغمبر اطاعت او فرمان برداری میکړي الله مشکل نو د انسان طبیعت دا دا د انسان فطرت دا دا چې کله هم په یو مشکل کې راګریشي په دنیا کې کوم که مشکل وي دا اغا مشکل دا بستلو دا پارا دا انسان طبیعت او فطرت دارا چه زورور تمنده کئی طاقتور تمنده کئی اللہ جل جلو بورتا ہوئی چه تک تا دا تولی زمنام زعلیم ذاتیم و خبیر ذاتیم دا مالا پتاوا خو لیکن زمان قرآن ازی بشان دا تعليماتو رهنمائی داوا چه کنم دا گناهنو پسیلاب کی ماحول دا بدواله په سیلاب کې راګرشه نو اې د پیغمبر امتي باطرب تموند کوا ان الله علی کل شیء قديم الله تعالی په هر قادر نیشت. او تاب په هر مرزي او په هر رکعت بری اعلان کوولو ایاک نعبود و ایاک نستعين اي الله عبادت کو اي الله مدد غواړ نو پخله دې دا وین مدد غواړو ولیکن عملی مظاهره نه دیکھتے ده تاسو وايي دی الله دا دې سوال جواب شته ګیا همسر نو دوه خبرې پکاره ده اصلاح د پاره د انسان د اصلاح د پاره دوه خبرې پکاره یو دوا دی الله نه مختل او بل دخپل طاقت برابر کوشش اللہ جل جلو نداد وعاکل ای اللہ یا رب العالمین جل جلاله زمان تول اندامون تا پیدا کری دی زمان زرد تا پیدا کری دا اوز دخپل اندامون مالک ریم دستاقب زی قدرت کی دی یا لکھور بانی قادری ہے اہدین سوا السبیل اے اللہ ماتا دا سرات مستقیم فرمایا ماتا سرات مستقیم طرفتا مطلع جے کا دا سرات مستقیم دتللت توفیق رال را کا دستگریو فرمایا اے اللہ نو دعا کرو او دو عملی طور سر کوشش کول جو گناہ کی مفتلائی دعا بمکے خبا نیاز غرب خطو هيو سره جانیبا یو څلانه بار بار بچاړي کې جړا نه د نرا دي او خپل نه د استرګو نه او خپل نه سي تعلیم دارا چې بیا د زړه باندې شیکل جوړه زړه شیکل جوړه چې د الله رحمت ته طرف ته وتی شي نو دعا وکړه ایا رازupani گناہ کے مختلا ہے۔ یا اللہ جنم را نکیږي ماحول خراب دا ملکري مي خراب دي نو عملی طور سره بد دعا کے اور خپل خواهش متعبات بټريږي ځکه دا له خواهش متعبت سره اختیار کېبي اختیار دي ديستې دي چرته پولیس مسل أغلي ني دي خامخامت نو خپل خواهش خبره ملي نو پولیس دي आर्मी وال راغلي ني نو بل او نو شیطان برمانی توفک نیو لیده آه نو خلی کن عملی دور سر بر اخبال و مخالفت که شیطان خبر آبا نمانی او کم گنده ما حول گی ابا پریگه دی در سینی چلیتا دعا گا نی که انتا گنده ما حول گی سبایی هم ناس که هم ناس او کم ستا ناکامل کری دی ناغو مل گا کیا ما پریگه دی نماز دا دو خبری دی دعا وکه عطا فرمای پنیاذ به دعا وکه ایج سر دعا وکه دا, دا انسان دا اوخ کې نی نی سنہ نزی الله تعالی دیر کې سنوی دیر ولا ما څو ورکه د ملیکو مجلس کې الله جل جلاله په انسان باندې فخر کې تا هو دا انسان دا سیندز والے ری نه جاله محبت او زمانہ عشق توج نه سترګو نه اخګی او پریشتور تو ایداغ انسان دا چیداری پا مطالق ستاثر رایا دو چیدار باوی نیت ہوئی او دازمکی فساد کئی او دازمکی فساد کئی او دازمکی سنگن محبت مصاحرہ کئی دعا لیروشیر بہترین او پر این مسلمانان دا دعا نا غافی لی اولادی دا, أو دا پلار دوالب دعا کی اخری ہر کو اخری او کو اخری دعو ولا دعو د والدین توہ د اولاد پر دیر بہترین ہتھیار دا والدین کا حق کو والدین گناہگار ہو ہم د اولاد باب دعا طلبیں د اطفال مشلان دے کے شران دعا بدعا مکوید. همیشه دی پار رنی که دعاوالا کوید. او یو زلن بار بار بار دعاوالا کوید. دعاوی حتیار دید. او بلدون در اصلاح زرعاو سبب پل کوشش استعمالوید. هر گلا چی او سو کئی دا اختیار بانی کئی. چا مجبول؟ نوی کرد. علماء فرمائی دا اختیاری زید اختیاری دا. ده هر اختیاری زی اختیاری کوم کاچ ته په اختیار باندې کوي دا غیر خودنم ته اختیار غره اله بته ورغه شقاق کوي لهون تکلیف وي یا صواب یا خطا شي حضرت مولانا مفتی محمد تقی العثماني عام برکات مولا علی هغه کتابونه تل په دعا او د کوښېش یو عجيبه واه ذکر کړی ډېر بهتري افرمایي تقریبا 25 سال مخکې د اخیره خپو کو نسې علما او یو مشکل راجید د پباب اولما و طرفتا نیکان و طرفتا صلاحا و طرفتا و جو کول پکار لیکن اغو زهنون پاک بی اللہ جل جلوهو دا اغو پا زهنون با نصدار زندگی د اصلاح دا پارا اغا القاقی مزامن و ربان الازید تعالی پاریو بکترین خبر اللہ دا اغو زهن اچھی نو حضرت فرمائی بی پچی سال مخ د جرمنی نه مالیو خطران دا. یو پاکستانی چ جرمنی ته تلې نو دا دنیاي ماشت ده حصول په وجيبان او داري نوم عبد اللطيف زماته خطراره او پرې خط کې ماته لیکلي دي چې زه له پاکستان راغلم دا سه ماشت او د پرې سودا مال د حصول لپاره جرمني له او دلته کې په یو کمپني کې او ملازمت رات ملاوش او ملازمت مقول نو پا دی کنفنی کی یو عیسائی جنکی اغا همو ماد آغی تعلقات راغو اتعلقات زیادی دل زیادی دل چی پا نتیجی کی ماد آغی جنکی سر نکاو عیسائی سر پس اندگی تیری بچان زم پیدا شو ازما بچان د دې شو چې هغه تعلیم حاصل نو سما دي خزي چې کې دا عیسائی مفسرې تعلق اخر دا اوفتل چې دا بچان عیسائی سکول کې یا عیسائی کالج کې یا کوم عیسائی تعلیم کا هغه کی واجب. او دا عیسائی تعلیم و攞و پیه دی الله شانو دا عبدالله تب مسلمان وي سي زمان دا مسلماني رقبوح ووهل ربيدار شو ماور تبعي لننننن دا زمان بچان دي زمان دا ديني اسلام حق دين دا دا بطي ساين دا زمان بچان دي دا بمسلماني دي بدي ما تبعي چكستا بچان دي ما بچان هم دي او زموږ د عیسائی دین هم بر حق دین ده ما وته نه نه زموږ اسلام بر حق دین ده په دا چې زموږ د بحثو د دین په متاله د دین په حواله باندې خو دې ته عیسائی مسلک چې ډېر مہارت او زموږ په اسلام سره خبره وکړه هر وخت په دې معنی مې تان ایسا دیر پریشانه. لیدین باعت چی کلا زه شو. لغونی زه ده منزوالا او دلوزیوالا جور شو. کنمک که ما لونخ بی جنده لو نروجه. براینا مسلمان. پیغین باعت تقیصه فرمائی چه ده سڑی ماه تا خطرانه او پر یه خط که دا حال ماه تا اولی تکې سوال فرمایئ چې ما خدای پاک نو سوال وکړ الله جل جلاله دا زمونږ مسلمان دا دین اسلام حق دا او یعیسای مزهبه باندې غالیبیږي خله ما زړکی د دې مسلې د حل په اړه یو صحیح صورت واچې دا نه الله جل جلاله زین کې دا خبره واچو ده د توسیماني صحیح کتاب دا یسای کیاهه یسای کیاهه دا اردو کې نوم ده انګريزي ما ته نه راځي غالباً وات از کرسټین څه کرسټین څه دا انګريزي کې نوم نه مه ما کتاب ده اسا ایت کې اړه دا واړه او फायदा کا یو خبر دومره خبر اډا چې دی بي بي ته دا کتاب مطالعه سوپری تاتفتو لگی چدی وقتی عیسائیت مذہب حق تاکر اسلام والا مذہب حق تاکر او دواما خوارا دا چی خپلی بیبی تا دیووایا چی تاہن دا دعا کوا کہ اسلام حق اسلام حقانیت ماته تاکر او کہ عیسائیت مذہب والا حق تاکر حقانیت ما تاکر او هم دعا کوا پاکستانی لگ پورا یو سو وختو خدای دیته وینې دوم خطرې ماله چې ستاپاره نو شيب باندې عمل وکړه اول خو ما سره نه منل چې دا کتاب متاله کې خیر اخر سمه به دې کتاب متاله او دې هم تیار وسو چې دعا کوم ته دعا کوو چې کوم مصیبت کې دغه اقاله ذکر شي ولیکن او ته حقیقت زکه تاثیر نه درلوده په ټوله تکی عثمان علی صاحب دامت برکاتم و عالیه مبارک فرمائی بیمار در تم خط واسطولو جناب متی گما مستند مطالعه شروع کی تدعا قالو لسور وقت اور دیتمے چہ دعا کلا تکی ساموارک فرمائی تمام رب العالمین تصوال شروع کیا یا اللہ دار اسلام در مظب اور دیسایت تمصب یا یا امور قابر مدد و فرمائے دل دعا گان شروع کیا صبح دیر شو دی عبدالتی پاکستانی دی جرمانی نخطر او چوتی چو ما کلاو فرد اغیر مانی تاسو اسلام او دی اللہ او دی پیغمبر علی سلام حقانیت پا دلیل بانی پیزنی او ماری اسلام حقانیت پستر بولی دن بلکن او اکیه لکیلی تیوزنیدشی چلوشن زو زمان دا بی بی انوستی تر آوان ڈیو سکال دا پاره او چی انو ستیلیلانو اکار خلاس وافس را رو پلاری باند روان چی زمان دی بی بی گانه دروڑ نیو سیر تا او دروڑ او چوی دروڑ پده صورتو یا تاویی جی سٹیرنگ سر کیو خدرو بچو بچو بچو او دیر سخت جاید پی زویر ادم چی دی سا حت اٹی کل تاو سکس ایمانو تیلیو لی جاریسی چلنی وی اغیر توم را صخت جرل دسترگو نوخ کتلی چاگی دیو فتح نلیگی لی جوانا جواب رایسی اخیر که ما تویلی چی ما مسلمانا که ما مسلمانا که وی ازو دون خوشال سن زمانی خوشال تیاب باتی و آگی چا لگی سون زرم جن او ڈارک میں اغیر مجر سنبال کر اول تی اسلام ایک سلتر رو اغیر تیمی بوت لگی اول تیو علیم ناس اغیر امیت زمان عبیبی مسلمانی، اغیر او تا اسلام اخو دارو، ضروری ضروری احکام در شریعت او تا اخو دارو. او ما تل پر یه خط که دا اول او رزده، دا رمزان، اول اشپده، سبا رو جده، او دا زمان دیپ و زندگی که اول اشپده چه سهری تلاسته، او تا تا چوٹیلی کو نخپل اسلام و نخپل دنداری و تقوی، زیر و بشارت دلدر کو، دوارا سهری کو سبا پرد گوز او عملیت اور صلاح اصلاح لپاره کوشش او پریوح کی د مسولانو شاندار چې نه خپل اصلاح لپاره دعا کوي د خپل اصلاح لپاره رب العالمین دربار کې جاړي او نه د اعمال او بت اعمالو د پرخولو لپاره هیڅ قسم کوشش نه کوي الله دې دې کل توفیق را کړي الله دې مونږ صحیح د نه غختون کې جوړ کړي الله دې پر عمل ما ته کل توفیق را تاسو نه رسول الله تعالى لأخير خلق